Sələm əleykümələ, xələb rəqələtlə. Deməli, yadaşa, keçən dərstə biz əni qohid məsələlərinə aid bir də kitab oxuyuruq, o da İslamdan çıxardan ondana məsələ. Biz dedik ki, çıxardan məsələlər ümumiyyətlə çoxdur. Amma Şeyh Qahimullah o əsas dağını burada gətirib. Ümumiyyətlə, əsas dağdırlar başqılar da demək olar bəzi deyib ki, hamısı o başqılar, hamısı bunların içindədir, ayrı-ayrıca. Yəni daxildir bunlara. Nə mövzumuz əşir ki? Bu və biz ümumiyyətlə müqəddimə üçün dedik ki, təvhid nədir? Təvhidin tarixi. Qrupubertə yoxdur, astronom vəçənin mavi ikrar etmək deməkdir. Şərm oldu Allahı həqiqətə, o həqiqətə ismafətdə o mətnə təşəhhüm. İbadətdə Allahı tək Yəni ibadətdə Allahı tək Yəni ibadəti yalnız Allah çənmək. Təvhid babıdır. Yəni bu elmi elm Bizi nəyə görədir? Tohid elmi Allah görədir? Hə, Allaha tanıqdırır bizi. Allaha necə düzgün yanaşmağa elmi göstərir. Bu, bu elm əsasdır. Yəni, bununla bu olsa bütün ibadətlər də düzələcək. Bu olmasa bütün ibadətlər düzələməcək. Və şirk nədir şirk? Allahın qadr olduğu bu ibadətdə, təvəbbüdən başqasına qeyrətin sərf etmək. İbadətdən Allahdan ibadəti, Allahdan qeyrətin sərf Şirk var idi. Şirk əksi nədir? Elə bir şirk tawhidən əksidir. Yaxşı. Sonra biz dedik ki, tawhidin növləri də var. Daha doğrusu, şirkin növləri də var. Yə, təvhidin də növlə var. dedi neçə dədir? 3 növə Yox, Təvhidin. 3 növə var. Robiya. Hə. Robiya, Robiya, Robiya, <zəmizləri> Yaxşı, Şirkin də? 2 növə var. Böyük, Şirkin. Yəni bu, bu bölməni, ənaşılaq, bilən şey, bilinək ki, yəni Bu bölməni əhl-i sünəvar, cəmaq var. Aleyhsəni. Məsələn, başqa firiyələr çoxsunda belə bölmələr yoxdur. Əhlüsü novacıma bölüb Məsələn, şirki bölüb e, Böyük, kiçik Küfrü böyük, böyük, kiçik Nifadqı böyük, böyük, kiçik Fiski böyük, böyük kiçik Məsələn, taq ki, bəzi figələdə məsələn, xava istəyədir, bu, bu yoxdur Onlardır küfür küfr-küfrdir Yəni, şirk-şirkdir, qutardır Həmsinin İman da bizdə Bizdə iman nədir? Dinlə demək Qalb ilə ehtiqat edib əməl Əməllə təsdiqləməkdir İman bizdə budur Başqa firqələrdə isə Bələ deyib Məsələn, bizdə iman nədir? Qalxıb Şü Həmçinin bizdə iman istisna eləmək olar İman da bizdə Demək olar ki, məsələn, mən müəminəm inşallah Elə demək olar Bu məsələ növç mən qeyd edən Bu məsələ bizi filqələrin içində ayırıb Məsələn, e, murcələr Deyirlər, istisna olmaz Deyirlər, istisna eləyirsən, deməli, şək gəlirsən. Ona söz deyirsən, mən müəminəm inşallah Deməli, sən şək iləyirsən Aydındır, ona görə Bəzi murcələ firqələri əhlüsünnə diyiblə şəkqəkiyə şəkilləyənlər firqəsi bizablandırıblar. Yəni bu məsələyə görə. Demə görə. biz deyirik ki, iman nədir? İman böl bölmələrdən ibarətdir. Murcələnə xəvarişlə dillə bölmə yoxdur imandarlar. İman tutovdur. Bir səs getdi, ciket, hamısı getdi. Am biz deyirik iman mərtəbələrdən ibarətdir. Necə gəlib hədisdə? Ən aşağı mərtəbəsi Yolda Ən, bir ən bir yuxarı bir mərtəbəsi Ən aşağı mərtəbəsi yolu Əziyyət bir verən bir şey götürmək və həyada bir mərtəbəsidir. Yəni, bizdə iman bölünə bilər. Və səhələn, Əhl-i Sünəyvə cəmaq görə, imanla küfür, küfür bir yerdə olabilə Əhl-i Sünəyvə görə. İmanla şirk bir yerdə ola bilər qəlbdə Amma xabar işlərindən murcaya görə ola bilməz Aydın da Və dedik ki, şirk də iki növdür Böyük, kiçik Böyük, kiçik Böyük şirkə məsələn Misal gətirə bilərsiniz Biz dedik ki, im, şirk həmsinin rububiyyədə ola bilər Həm olubiyyədə, həm asma etifətdə Məsələn, rububiyyədə necə şirk ola bilər? Misal, eləsən, Allah. Də, məsələn, yəträ biləsən. Mən də başa Allahdan qərirəm, rububu yenə məsələn, Xaliq Allahdır, yaradan odur, ruzu verən odur, öldürən odur. Kim bunu bu, bu məsələlərdən birin başkasında etiqad eləsə. Rububu gedə şikdir, o lüyyə Uluviyyədə... də. də Allahdan qərisinə də sərf eləsə. Asayf sifətdə isə Allahın xass olan sifəti başkasında görməyə Məsələn, tutaq ki, Allah əsbələni hər şey eşidəndir. Hı, A, bu deyir ki, filan pil eşidər, övlüya eşidir, isə yavaş danışır. Aydın Bu, müsibətdir. Və Şeyxdə Rahim və dedik ki, ən böyük günah olduğuna görə, Şeyxdə Rahim Ola bu məsələni birinci gətirib. Yəni, bu məsələ İslam'ın nəyəyir? İslamdan çıxardı insanı. və təbii ki, biz birinci dəstə də dedik ki, biz çox şərhə gedmirik çox təfsilatı gedmirik çünki hələn bunu üstə nə qədə diyanmaq olar bölmələr çoxdur hər bölmələrin şərhi var məsələn rububiyyədə əsasən yəni şirk iki növ ola bilər rububiyyədə ya məsələn şirk Şirk-i tahtiyyil, məsələn ə, Fironu şirk-i məsələn, allah inkar etmək Və ya, məsələn, başqa ə, İkinci növü isə Allah-la qeyrisinə Allah-la allah qeyrisinə başqasını Bərabər ibadət eləmək Amma ə, uluhiyyədə və əsasən də uluhiyyədə olub şirk özünüzdə fikir versin ki, yəni uluhiyyə ibadətə aiddir yalnız Allah'a ibadət yəni uluhiyyə necədir, nə deməkdir uluhiyyə bəndələr əməllərində Allah tekləşdirmək hə, tekləşdirmək, yəni nəzir, qurban dua hər şey Allah üçün olmalıdır bax, bunda çoxçu şirk ilə ələ müsəlmanlar Biz kafirləndə ənaşmaq, kafirlə aydın daşıq. Şey. Və uluhiyyədə şirk də, məsələn, bəzi hamilə deyir ki, dörq isimdir. Uluhiyyədə. Məsələn, duada şirk, itaətdə şirk, məhəbbətdə şirk, bir də qəsddə şirk iradədə, niyyətdə. Məsələn, sevgilə şirk, məsələn, sevmək birin Allah sevdiyi kimi- Aydındır Və ya çox da aydındır Məsələn ə, Duada şirk məsələn Allahdan qeyrisini dua eləyir Ey falan keç, kömək elə mənə Çağır köməkə Ey filan pir Bizə kömək ola Ey qəbirdə yatan filan keç Bizə kömək el Bu şirkdir Uluhiyyə də özdə Uluhiyyə də şirkdir Və şirkdir, şirkdir Fiddua Bu da şirkdir. İtaiddə şirk Allah'a tərkilib başqasına itaat et etməkdir. Bu itaatdə şirkdir. Və ya Allah'a itaat etdikdən başqasına da itaat et etmək. Bu da şirkdə olmaz, təbi? Həmçinin qəsdə niyyətdə məsələn bir əməli görüb qəsdli niyyəti başqasıdır. O da şirkdir. Yəni, qəst, niyyət Allah üçün olmalıdır. Aydın, qardaşlar. Təbii ki, ne üçün deyirəm, bunların məsələn şərhləri var? Çünki özü də fikir versəz, bu məsələnin bəziləndə çaşıblar. Onlar ki, məsələn, bir az oxuyublar. Onlar ki, məsələn, müxtəsir kitablar oxuyublar və ya ancaq alimə fətvalar oxuyublar. Təhsilatı gedməyiblər. Bəzilə bu məsələdə, məsələn, biz dedik ki, itaətli şirk. Elə başa düşürlər ki, Allahdan qeydisini itaət eləmək olmaz. Düz deyir söz. Söz özü <gülüyor> Biz də de deyirik, Allahdan qeydisini itaət eləmək olmaz. Lakin, elə yanaşıb var ki, bu məsələ görürlər ki, kim əgər başqasına da itaət eləsə, başqa qanununa, məsələn, demokratik qanuna və ya sahir. Deyilər, ha, qıssardır, sən itaətli şirk etdün, sən müşriksən. Və ya sən İslamdan çıxardan 10 dənə məsələdir, birincisidir, sən çıxdın İslamdan, sən tövbə elə. Çünki bu, qanunlara ki, itaat eləmək var, bu, mən nə üçün deyirəm ki, biz müxtəsər danışırıq, hər məsələnin şərhi var. Nə vaxt, şirk, nə vaxt çıxardan olur? Nə vaxt çıxardan salim olur? Məsələn, qanunlar cürbəcür daxı. Məsələn, bir qanunlar razıq ki, şəriətə ziddir, onlarda itaat eləmək şəriət baxımından caizdə olar. Çünki Şeyx İlislam İbn Qeym deyir ki, rahimə Allah, kim desə ki, ancaq Quran sünnədə olanları itaq etmək xəta eləyib. Əsas odur ki, qanunda şəriətə zidd olmasın. Məsələn, çox qanunlar var ki, görsən ki, məsələn, şəriətdə yoxdurlar. Çox qanunlar. Bir yol hərəkəti qanunlar döyür ki, o qanunlar universitetlərdə, zavodlarda, dövlətdə, Bu qanunlar da edilib nə üçün çamaltın rahatlığı üçün. Da çox qalıma şərti zidd deyil. Onlara itaat eləməsən heç bir şik yoxdur. Bəzi doğurlar. Azid olanlardan isə zidd olubaq problem burdadır. Zidd olanlarda. Zidd olanlardan məcbur deyilsənsə çəkinmək lazımdır. Çünki biz müsəlmanlar Allah Rasuluna itaəti, hər şey, bir itaətdən üstün, hər bir qanuna üstün sayırıq və eləyirik də. Lakin birdən elə bir qanunda elə bir yer gəldisə ki, Allahdan qeyrisinə asili idi bu, məsələn, Allah'a asili idi, ondan biz çəkinirik. Sadəcə məcbur olsaq eləyirik. Məcbur olsaq eləyirik, lakin onu da eləyəndə də biz qəlbimizlə təşkiləmirik onu. Onu şəriətdən görməyirik. Aydındırıq. Qalmız inkar edir, lakin məcburuq etməyə. Məsələn, adı məsələn, bax görsən ki, dövlət işlərində məsələn, görsən vergi azadlıqlar. Belə şelə şəraitdə yoxdur. Məsələn, görsən mal gətirsən, səni məcbur edirlər gömrükdə məsələn, nəsa verməyə, məsəl altı və ya başqa şeylə. Rüşvət xalan. Amma məcbur olsan hər də eləməyə. Görsən artıq görsən başqa ilə, şeyin yoxdur. Elə məsəndə sənin haqların tapdalacaq, tapdalacaq. Laft aftalıcı, ona görə məcbur olsun geysən Aydındır Ona görə Yenə deyirəm, hər bir məsələnin şərhi var Bax, bəziləri Şərhə gedmədən Bir başa deyiblər, kutardım Bu nə elədir, özlə Biz nəyək, hansı kitab əsas tutublar Bu kitabı Bu kitabın nazarəti çüblər Yəni, bu qəribə deyil Adam Quranla zəraqda düşə bilər. Allah subhantara buyurur ki, Allah subhantara bu Quranla çoxsun düz yolu nə əldir, çoxsun da zəraqda yomlar. İnsan Quranla da zəraqda düşür. Elə də qaldı ki, hansı bir dənə şəri kitabına. Ona görə Şeyh Hulistan Rəhim Allah buyurur ki, iman, küfür, əhkəm məsələlərində insanlar, oxuyanlar təfsilata geçsək idilər, həqq olar aydın olardı. Lakin təhsilata gedməmək, olaraq zəyata salıb. Valla təmiz, düzgündür. Şeyh ola düz deyir. Yəni, biz görürük ki, məsələn, o tanışanlar ki, var. Hansı ki, belə məsələlər başdan qoşurlar. Hələn yetişməyiblər bu məsələnin içində. Məsələn, görürsən, təhsilatı gedməyiblər. Necəm təhsilatı gedməyiblər bir yandan? Təhsilatı getsən, məcbur olacaq ilə təkvir eləməsinlər dərhal. O, elə başa düşüb gədin. Din odur ki, təkfir eləməkdir. Umudum düşülməsin məsələn aranızda. Hə. Deməli həmçinin biz dedik ki, ki kiçik şik də var. Böyük şik. Kiçik şik məsələn misal gətirə bilərsən? Hə, məsələ, riyal, aya, suma. məsələn riya, ayə şumə. Məsələn, ə Allahdan qərislanı da Və ya Allah və sənin istəyin. Bunlar kiçik şirklərdəndir. Və Peyğəmbər Salısan bildirib ki, bizə kiçik hətta ki, şirk barədət də bəzilə deyilə ki, kiçik şirkdə iki növdür. Var zahir şirk, var xəfif, görünməyən. Onlar da ola bir sək götürürlər hədislərdən, bəzilə hədislərdən ki, Peyğəmbər Salısan buyurub ki, sizdə şirk, sabırlaya ki, sizdə ən gizli şirk qaraşqı qədərdir. Yəni, görünməyən qədər. Kişik-şiklər var elə. Ona görə hətta Abbaqır radiyallahu anh onu öyrədir. Bəs deyəndə ki, ya Rasulullah, deyirlər ki, bir rivayətdə Abbaqırla, bir rivayətdə ki, sahabilə ki, ya Rasulullah, bəs necə xilas olaqlardan? Qiyamber sələlər üçün deyir ki, bəs bu duanı deyir ki, Allahumma inna na'udu bika min annuşrika an bika şey anna'nəmu vana staghfiruka lima ləna'nəmu. Yəni, biz səndən o şiflər ki biz bilib etmişik, bilmişik, etmişik və o şiklər ki bilməyib etmişik. Aydındır? Və onlar üstündə də deyə bilərsən də duada. Görsən kiçik şiklər var. Xüsusən də biz deyirik ki, qəlbirdən də keçə bilər niyyətdə qəsdlə ola bilər. Aydındır? Hə. Sonra həmçinin qardaşlar, yəni ə həmçinin hə Sadəcə, bəzi problemlər var. E, nə üçün? Məsələn, çamaht, görürsən ki, çamahtımız bəzən şirki, riblə, tovhid. Məsələn, deyəndə ki, biz tutaqşıq qəbirə geyirik, biz ona ibadət edirik, biz deyirik ki, biz onlardan istəmirik. Sadəcə, biz günahkarıq, onlar isə salih olublar. Ona görə biz deyirik olan hörmətinə. Bu, şübhədir. Şübhədə belə demək olmaz, belə müşiklər deyirdik. Müşiklə, Qureyş Hələ əgər bu Şirk olmasaydı, tohid olsaydı Peyğəmbər sağsa onların mübarizə parmazdı Allah subhantara Zümər surəsi 3-cü ayda Onlardan xəbər verir Onlar deyirlər ki, biz sadəcə bunlara Allaha yaxınlaşmaq üçün ibadət veririk Biz Allaha yaxınlaşmaq üçün sadəcə Bunlara, bunlara vasitə getmişik Bunların vasitəsilə yaxınlaşıq Yoxsa, yox, Allah s.ə. ona görə gəldi və olan bu əməllərin batılmağını bildirir. Və kifayət qıdayı ilə var Quranda ki, bu məsələ batıl deyir. Niyətlər çalışma lazımdır ki, insan salihlərin qəbinlə bayrama çevirməsin, ziyaretkata çevirməsin, heç nədən istəmək olmaz xüsusən o şeylər ki Allah qadırdı ona gedib ancaq Allahdan istəmək lazımdır və də Allah rahatdır namaz qıl, başlı namaza, tövbə ilə namaza başlar və namazda səcdədə və ya təşəhüdün axırı salamdan qabaq və ya bir adi vaxtlarda azan-i qamar və ya axşam təəccüddə və ya məsələn başqa vaxtlarda dual ilə Allah subhanət hər Allah subhanət hər özü deyir ki dual yiyik özü istəyir ki biz dual yiyik Bizdə çağırır, bir dua eləməyə. Amma başqası isə olmaz. Çünki o söz də pisdir. Salih də idi. Biz günahkarıq. Peygamber Salahı Səhəni buyurur ki, hər adəm oğlu günahkardır. Günah eləyəndir. Bərin xeyli günah edənlər, tövbə edənlərdir. Ona görə insan gələk nə lazımdır, nə istəyirsə, Allahdan istəməlidir. Allahdan qeydisin olmaz. Və sonra Şeyh Rahimullah ikinci məsələni gətirir. O da özü Allahın arasında vasitə qoşmaq. Şəfahat istəmək, onu təvəkkürləmək, ona ehtimad eləmək. Bu da ikinci İslamdan çıxarda məsələ düşək gətirir. Düzdür, bu məsələ birinci məsələyə oxşardır. Yəni, birinci məsələnin içində deyəsində. Lakin, Şeyx rahimehullah bunu ayırıb ki bu məsələ biraz şərhə ehtiyac var. Və məs bu məsələdə insanların çoxsuz ələtə düşməklərinə görə. Baydındır? Şeyxona yerə rahimehullah həm əhəmiyyətlərinə görə, həmçinin də cəmaatın çoxu bu şəkildə bu şəkildə düşüblər. Ona görə. Ona görə bu məsələnin ikinci İslamdan çıxardan məsələ aidirlik. Və birisi də söhbət nədən Yəni, insan ibadətdə nə işlə vasitə tutar. Biz bir-iki vasitə olar. Var caiz vasitə, var qədğan vasitə. Ayrındırıq. Çünki Allah Subhanahu Taala çoxa bidətəlinə gətirir, deyir. Allah Taala deyir, mənə vasitə nə yaxınlar? yaxınlaş. Ayə, ayədir quranda. Mənə vasitə ilə yaxınlaş. Bidətəhlibi ayə tutub özlərinə və nəyə gəldin vasitə qoşurlar. Deyəndə ki, bəs bu nədir? Deyir, ayədir. Çünki Allah Taala deyir, mənə vasitə ilə yaxınlaş. Düzdür, ayə demir, nə gəldidən vasitə yaxınlar. Hər kəs kim tapdı nəyi? Sadəcə ayədə düz ayə var elə, lakin ayədə gəlməyə odmədir ki, şəriətlə necə Hansılara icazı verilib ona? Necə ki, məsələn, ayədə deyib namaz qıl, şəriyyət necə deyib biz namaz qılır? Hər kəs necə gəldi namaz qılsa, nə olacaq? Həmçün, bu ayədə Allah-u Teala deyir mənə vasitə ilə yaxınlar, yəni şəriyyət deyən vasitə, hər kəsin necə istəyib özlərindən təcə pirlər, obyektlər cəldib, hələ vasitələr yox. Elədir? Və... <coughs> Şeyx burada demək istəyir ki, Rahimunullah, yəni kim Allahdan qeyrisində vasitə tutsa, dua eləsə, qurban kətsə onun üçün, nəzir versə və ya ona təbəkküləsə, kafir olur. Şeyxin məqsədi bulur. Və Məsələn, nə var caiz vasitələrdən? Məsələn, Şəriyyət nə? Məsələn, ibadət vasitədir Allaha yaxınlaşmaq üçün. Namaz, oruc, həyət, zəkad, ə, cihad, dəvət. Nə qədər əməllər var? Salih əməllər, Sali əməllər vasitədir. Həmçinin var vasitə, həmçinin ki, şəriyyət cazə verəb, Allah-u qədər isimlə, adlarımla yaxınlaşmaq. Həmçinin var vasitə, ə, qardaşın duası ilə məsələn, deyirsən ki, mənə də dua eləyərsən namazda bu da olar deyir adamım hazırda olan deyə bilərsən ki, mənə də dua eləyərsən və ya məsələn, onlar vasitə qoşmaq bu cür ki, öz əməllərlə vasitəsilə Allahdan istəmək, məsələn, hansısa əməlvi qeyd edirsən və deyirsən ki, sonda ki, ya Rabbi, bəs, bəhəməli, əgər xaric sənə çəkməsə, mən bu işimə kömək eləkənəm Bələ, bələ deyiləmək olar. Bə, bunlar icazə verilən vasitələrdir. Amma bundan başqaları hansı ki, bəziləri cəmaat özlərindən çıxardıblar. Çünki vasitə, vəsilə və ya vasitə e, yaxınlaşmaq mənasında gəlir, yaxınlaşmaqdır. Allah subhantı haləyə. Və bu da ibadətdir. Deməli, ibadət, şəriyyət nəcə deyib, o cür eləmək lazımdır. Şəriyyət deyəndən çıxdın, ya şirkə girirsən, ya da də bir dəyə Küfr Aydınlı Aydınlı, qardaşlar Və ə, Məsələn Misal çəkə bilərsiniz, diri adamın duası ilə Misal, İbn Abbasə yapmışlar Yapsın bu aləmi Onlar on demək ha, İbn Abbas Necə? Yəni, çox ayəsində bir də təhlib bu dəlili gətirirlər özləri üçün bizə qarşı. Dirlər, görürsən, Peyyambər sallallahu aleyhi və sələm, o, Ömər İbn Abbasar dedi ki, bizim üçün Allahdan yaxşı iddən. Əkçilən, bu olan əleyhinədir o, çünki diri adamlar olar. Aydın da ölüdən olmaz. Onlar ölü deyəndə nə gətirirlər? Həndə, bəs, şəhidlər ölüdür, öyla. Allah tala Quranda deyil, şəhidlər ölüdür Düş deyil, ölüdür, deyil Harada ayda deyil, Allah yanında Bizim yanımızda ölüdür, olar Allah yanında Allah yanında hə, Şəhidlər dilidir Yəni, onlar ruhi Bədənlə ölüb, onlar gəzirlər, görüblər Və fəbəzimiz bastırmışır Amma Allah yanında diridirlər Şəhidlər, məsələn Cənnətdədirlər, ruhluğa girib oran Onlar ruh həna. Bu, şərəf üçün deyilib yəni ölü bir mənada itib gedmir de, onlar, onlar həmişə qalır o mənada yaxşı məsələn Allahın adlarını da yaxınlaşmaq aydındır bunların çıxı icazəli vəsilələrdir, yəni vasitələr məsələn duanın ədəblərindəndir dua iləndir, yaxşıdır birinci Allahın adı sonra Peyğəmbər, Sansalavat sonra istəmək Sonda salavat bir də Allaha təlif yenə. Duanı ədəmlərindədir. Allah ki, sadəcə bir şey istəyəndə çalış o ismin deyilə ki, zikir ilə münasib olsun. Məsələn, ruzu istəyirsənsə, ya rəzəq. Məsələn, nəsə evlat istəyirsə, ya xalib. Yəni, münasib olsun. Amma bilmirsənsə, ərəbcə, eyb etməz. Sadəcə, təlifli Allah-ı Səxanət Ələ-Həmdələr, Rabbul Alimiyyəni, Rəxməni, Məli Kiyomuddin, sonra istər. Bunlar hamışa edir, tərifdir, sənadır. Allah əsmaq antaraya. Bu, yəni, ikinci növ, hansı ki, İslamdan çıxardı müsəlmanı. Təbii ki, bunlar müsəlmanlara aiddir. Bu qaydalar ki, biz qeyd edirik, müsəlman kafirlər aydındır. La, kafir şirkələməsə də, kafirdir. Ona görə, Küfürdən şirkinin fərqi var, yoxsa yoxdur? Küfürdən şirkinin fərqi var? Ha, yəni, küfür daha genişdir mənası. Yəni, küfrün mənası daha genişdir. Çünki ola bilər insan şirkətməsin, kafir olsun, inanmasın. Məsələn, mülhiddə. Ab, şirkətlə dindən çıxır. Amma ola bilər insan İslamda olsun, şirkələsin. Aydındır. Ola bilər, insan iman iddia eləsin, Allah inansın və şirk eləsin. Küfür daha gənişdir mənası. Ha. Sonra həmçin, qardaşlar, yəni, sonra Şeyh Rahimullah belə bəzi suallar var yoxsa və bəli, vasitə də, vəsilə də qoşmaq Allah subhanətə ilə ibadətdir. İbadətin növləndəndir. Ona görə Şeyh Rahimullah deyir ki, kim Allahdan qeyrisən sərf iləsə, o da şiktdəndir. bu birinci daxildir birinciyin içində. Lakin şixd dedik nəyə görə ayırıb? Bu hə, məsələ insandan çoxsa azlama gətirir. Ça? məsələ oldu görə. Baxın, hamı hə, mühümdür, xüsusən də bu məsələ. Çünki bəzilər buna çaşıb la yani. bilər ki, caizdir. Çox avamlar gedirlər pirlərə. Elə bilək ki, yaxşı əməl sahibidirlər. Avamdır, cahildir. Elə bilək, yaxşı əməl sahibidir. Getdi, həlim, çıxanda dələn fəxirlik ki, mən Allaha ibadət elədim. Və ya fəxirlik ki, filan pirdə idim. Avamdır, olmaz. Olmaz belə. Və həmçinin, həmçinin dediyi ki, şeyxələrin məqsədlərindən nə deyim? <coughs> yəni bu məsələ biraz az təfsilatıya ehtiyac var idi var ona görə yoxsa o birinci bölümədələ bunu demək olardı bax mənə keçib görə ona görə mənə ona görə Şeyh Rəhməullah bunu müştəqil gətirdi sonra Rəhməullah gətirir üçüncü məsələ İslamdan çıxardan məsələ o da məli mələm yukəfirun müşrikin və şəkə fi küfrəhim və səhəhə məzəbəhun. Yəni şərhəmullah burada yenə bir məsələ gətirir. O da çünki şübhələri təkfir eləmir və ya onların küfründə şək şəkilir, küfründə şəkilir və ya məzəbələrin səhi sayır, düzgün sayır. Bu da çıxardandır. Baqışda məsələni Yəni deyirsən ki, məsələnələr də onlar da Allahın yanında, onlar da yaxşıdılar. Bəlkə onlar düzdür. Buna sözdür. Avuz billah. Və ya onların da əqidəsi düzdür. Belə olmaz. Müşrik yəndə ancaq ondan yəni şeyxin təbiəti şeyxin qəsdidir bu cümlədə. Şeyxin qəsdidir. əhl kitabdır. Düz bir pərəstə daxil də olana söhbət getmir. Yəni əhl-i kitabdır kim Ə, müşrikləri kafir görmürsən mənə hə, şey onlar da mövmindirlər olmaz belə demək yəni, bu təhlükəli söz deyil yəni bu məsələdə də bəzən görsən o bir az oxuyanlar türkcə tərcümələri tələsənlər elə bilək ki, neçə haqqı tapıblar tutublar bunu şuar Və bu məsələ nədən də cəmahtı çağırılır İslam, olanlara da. Aydındır. Nəyi ki, insanlar, sonuna dilinə yeryüzü də xilas olmayıb. Yəni, onların dilinə görə hətta yeryüzü də, yan, küfürdir, dəri-küfür, hətta Məkkə. Yəni, bu məsələ də babalığa çaşdırıb. Yəni, bəzilər hətta gətirilər elə məsələlərdir ki, əhlüsünlə də ixtilaflı məsələdir. Hansı ki sən o biçə rəy tutdum sən əl-i bu qaydanı sənə gətiriblər. Deyil bilə, gördüm qıtardır, sən kafir oldun. Çünki sən kafiri kafir görmədün, kafiri kafir görməyən kafirdir. Məsələn, namaz qılmıyan məsələsi. Əl-i sünnədən, ki, deyənlər ki, namaz qılmıyan kafirdir. Var ki, deyirlər, namaz qılmıyan kafirdir, öl. Bəzi balcalar gətirirlər Deyirlər ki, sən nə deyirsən, namaz qılmayan kafirdir, yoxsa yox Deyir misən ki, kafirdir Məsələn, asidir Deyir misən, mövmündir İmanı güclüdür və s. Yox, asidir, falsiqdir, imanı zəifdir Çünki biz Murca ilə fərqimiz nədir? Deyirik, iman nədir? Azalır Deyirik, günah imanı nədir? Zərb. Təsir zərbə zərbəyliyi vurur Murca ilə təsirləmir Hə, Deyirsən ki, kafir görmürəm, bir an qutardı Deyir qayda Kafiri kafir görməyən kafirdir Və ya bəzən gətirirlər Onlar təkfir etdiyi adamı Sən əgər təkfir eləməsin Gətirirlər yenə bu qaydanı Deyirlər ki, hə, qutardı Kafiri kafir görməyən kafirdir Ona görə məsələn, təkfir cəmatı Bütün firqələyi kafir görür Yəni onların ideyasına görə kim onlar kafir görəni, kafir görməsən, qurtardı səni təkfirləyirlər. Onu görə məsələn hətta cemaat cihad zəmatında olar kafir görür. Cihad cəmaətində kafir görür. Məsələn, cihat cəmaəti əsas nədir? Olan ki, cihaddır. Məsələn, cihad ölməy şahid. Sonun ideyası budur. Yəni sovad cihad yoxdur. Sadəcə o, təkfir cemaati zühur edəndən sonra biraz e, bəzlə gediblər, o fikirləri də təkfirli də aparıblar ora. Biraz başqılıq olar təkfir eləmə, amma əslində yəni Cihad cemaətinin yoluna baxanda oları təkfir yoxdur. Sadəcə o təkfirçilər ki, döndülər getdilər ora, o fikir apardılar. O hətta Cihad cemaəti da məsələn narahatdı artıq. Yəni saytdan girəndə məsələn görsən narahatlıq edirlər ilə o fikir giribdə aramıza. Çünki bir sənədə o fikir, o fikir gəldi, tərkilib cəhədə gedəcək. Çünki yandı görsək ki, məsələn, biri namaz kılmır və ya məsələn, dövüşənlər cürbəcür dəxir, hamıca dövüşənlər mələyə ki, namaz kılınmadan. Biri görsək ki, bir sənə sufidir və ya məsələn, bu kafir görmür, tərkiləcək alacaq o kafirlərini mən. Ona görə bəziləri burdan gedəndə təqbirçilər, hansı ki sonra cihad cəmatını getirmək, gedirdilər, məsələn, taliblər yana. Onlar elə fikirləşirlər ki, taliblər sələfidirlər. Amma taliblər sufidir. Özərdə dəhşət. Məhzəbdə nəfidirlər, təriqətdə də suf, təriqətdə Allah bilir, şazili yazan, Allah bilirlərlər. Naxşı banditlərdir, kim bil. Onlar gedirdilər, elbirdilər ki, saat hamı sələfidir. Sələfidir. Qeydilər, gördülər, bu nədə ha? Bunları görə, bunlar kafir də xitaliflər. Ona görə qalırdılar, belə qayıdırdılar vəzləri. Aydınlığı vəzlə qayıdırdılar. Vəzlə qayıdırdılar, və, Allah bilir daha. Nə qalırdı, Allah bilir. Bəs o hədis var, bəsələn, ümmətimi etmişdir, şəkəyə şey bölüncəkdir. Onu qəbul etmirlər, hə? həmə? Yox, onlar edirlər, illaçın, onlar o üslubu tutublardır, məsələn, Xəvacdən üslubun. Xavariclər üslubu nəyidir? Sahabilərə təkvir edirlər. Təsər sahabini. Ona görə Şeyh Fazlandan soruşandı ki, bəs indikilər xavar demək olar indikilərə. O fikirdə olanlara da. Çünki bizim xavariclərə ayran bəzi məsələlər var. O məsələlərdən biri nədir? Biz böyük günah sahiblərini təkvir eləmirik. Qabaş da təkfir fərqimiz budur Məsələn Bunlar da böyük günah sahib ilə Məsələn, araq səni dilə qıtardı, müsəlman da ölsən Və üslublar da var Məsələn, gəllə sənə deyirlər ki Məsələn Filan rəqqasa Və ya oxuyan Nə deyirsəm o barədə Aydındır ki, rəqqasa ilə eləmək Günahdır, böyük qabağırdır Və ya məsələn, mahnı oxumaq qabağırdır, böyük günahdır Dəsən ki, müsəlmandır, asidir, qıtardı, kafir oldun. Dəsən ki, kafirdir Ciham, bizim adam sanır. Ha, kafir deyəməsin, sən. Yəni, bizim əqidəmiz var, minhəcimiz, qaydalarımız. Biz, böyük günah sahiblən təkfir etməyik, hətta halal görməyincə, Çox içənlərin hamı bilir ki, haramdır Etiraf delir, haramdır Ya bəzilə indi şeytan rivayət eləyən hədislərə qulaq asırlar Naqıllara Göyçəmənli məsələsi Ki keçəndə dala olsun, sonra haram Avamda, avamdır Mollami bunun açıda təsəllər cahil neynəsin? Bu necə təkvir edir, avamdır Bəzilə bilirlər, haramdır Sanatəcədə nəfsinə qalib gələ bilmirlər Yəni, bizi ayır, amma budur təkvir. Biz böyükündən sahibləni təkvir etmirik. Onlar düşüblər bu məsələyə. Onlar, xəbəri olmadan onlar düşüblər məsələyə. Məsələn, dünyada biz də deyirik ki, o nə? Ola biləsən, məsələn, danışanda çox var. Diyirlər, biz də deyirik ki, təkvirin şəhətləri var. Biz də deyirik ki, manilər var. O manilər olsa, təkvir etmək olmaz. Məsələn, cahillikdir və ya təvir və ya başqa şeydir. Onlar deyirlər bəziləri. Lakin tətbiqdə rayiyyət eləmirlər ona. Biz deyirik və tətbiqdə rayiyyət eləyirik. Xərqimiz o maniləri də fikir vermirlər qaydalara. Bəziləri ola bilərsən danışanda deyisin ki, mən də elə deyirəm. Bə. Mən də elə deyirəm. Lakin hə. Mən də elə deyirəm. Sadəcə Amma tətbiqdə fikir versən ki, rayiyyət eləmir ona. Bu, məsələn, Allah-düzü da. Ona görə bu qayda, qardaşlar, ə, çünki bir dəvə o sunqayətdən gəlmişdilər, küfədən, şey, iki nəfər, məhçilə, məhçiləram açıq idi. Deməli, giddilər nə isə, dedilər ki, düzün, başqa adlandan girdilər, başqa formadan, amma gelmişdilər ki, nəsə, məndən götürsünlər, geçsinlər, yayısınlar da. Hımm. Cidləki vəz filan oxuyan var, də nə deyirsən? Yəni, gördüm ki, o sözdür də, həmən üslubdur. Hət, o bir kitab var, Misirli yazı, şeyhlərdən biridir. E, Misirdə, təkfirçilər, Misirdə yanan, bax, türmədə. Hə, türmədə yanan, bax. Deməli, gördüm, üslublarından orada şeyh yazır ki, gəlir soruşurlar səndən bəli şeyləri. Bulaq, yədlər soruşdurlar mənimdən. Cidləki vəz filan oxuyan var, idi. nə deyirsən? dem ki kafir deyil. Ta kafir deyil, kafirdir. Kafirdir. Mənə şey bir iki dəfə sol-sol solə getdim, eşdim ki yayılır şey yəryanda, Qamit deyir ki, filankəs bacınızdır. Ə, hə, təbii ki, bu müəmmə məqsədləri başqa da olardı ki, yəni qardaşlar arasında şübhə yaymaqdır. Yəni, məqsəd nədir? Məqsəd? Birinci, elm əhlindən və ya elm tələbələrindən uzaqlaşdırmaq. Çünki ola bilirlər ki, meçidə getdiyicə, elm tələbələrlə əlaqə saxladıqca sənə çaxtıra bilməcəklər. Çünki aidin məsələdir, ağlı adam bir şey eşitləndir, biləndən soruşmalıdır. Sən, məsələn, şəri bir məsələ gedən, çanda silə-sil ki, geyib şəriəti oxuyandan soruşsan, ağlı adam ələ eləyər. Onlar da nə edirlər? Onlar birinci bu bir vasitəni qururlar. Bir də bilənlər biraz aşan qalır San sonra başlayırlar öz şeylərinə, öz təbliğlərinə. Və sən məcbur da başqa yolun yoxdur, ancaq bunları qalsın, qıtardı. Götürürsən hər şey bu e, sonda bir də oyananda görürsən ki, bu bombalar gəlir tələbələrin yanında. Və alla ya, bilər. Ona görə, yəni, bu məsələlərdə qədaşlar, çaşıblar çoxsa kim müşrikləri kafir görmürsə Şeyfin məqsədi biz dedik ki, nədir? Kitab əhlidir Kitab əhli, bəli Kim kitab əhlin kafir görmürsə və ya şəhk edirsə olan kafir olmağında və ya olan məsələrin, olan dinin düzgün sayırsa o kafirdir aydınla da qədaşlar Lakin bunun şərhi var. Şərh burada şərh edilir. daha doğrusu Şeyx şərh eləmir. Çünki Şeyx Hozandandan soruşanda ki, ən gözəl 10 işləməndən çıxardığı 10 dənə məsələ kitab var ha. Ən gözəl şərh hansıdır? Şeyx deyir ki, onun şərhə ehtiyacı yoxdur. O kitab elə şərhlənir. Bir danc qısadır. Və kitabçıdır. On da məsələn yığıb qutardı. 1 2 3 4 aygındır ə, hə, baxın, hə, Sadəcə bu şeyxin o bəzi şərhləridir eləyiblər bəzi şeyxlər. Hələ özü də biraz aydınla gətirib o kitaba. Hı. İnşallah gələn dərsimizdə yəni bə, bu məsələləri götürəcəyik. Məsələn Allah Subhanahu buyurur ki, ə, kafirlər üçün də dost tutmayın kiminsə oğlandandır. Əsərlərini çaşırlar. Nə vaxt dost tutsan kafirləri, nə vaxt yox Valə var, barə, dost düşmə məsələsi Bunun içindədir No, inşallah qalaqda da gələcək Eh, də kafirlər münasibət Onları kömək eləmək Və s. Aydındır Bələ sual var belə Furqan suresi 52 möhkəmdir, yəni mənsuq olunmayıb orada Allah hələ, deyir ki kafirlərin böyük cihad apar o Məkkə ayəsidir bu ayə dəlildir ki cihad əm dəvət də cihaddır həmçə ayə dəlil ki dəvətin növləyi var Həmçə ayə dəlildir ki, mərhələ ilə gedmək lazımdır. Cihad mərhələ ilə olub. Və növlə var? İbn Qeym 14 dənə ön deyir. 14 dənə. Bu məsələ də, cihad mövcündə də bəzi qardaşlar, məsələn, çaşıblar. Məsələn, deyəndə ki, elə, təsəvlü, elə vəziyyət yaranıb ki, deyəndə ki, nəfsinlə cihad ilə gülümsəyir sənə, gülür. Yəni, nəfsi cihad bunun zəşni olub. E, o da bir problem. Hansı ki, nəfs cihad ən ağırdır. Elə bir nəfər deyirdi ki, elə adamlığa tanıyıram ki, döyüşdə tankı qamağına gedirdi. Çıxırdı, gedirdi tankı qamağına. Amma gəldi, bula dollar, yüz dollar yerə dizləni qoydu yerə. İnsan ola bilər, döyüş cihadında mərd olsun, ancaq nəfs-i cihadda zəif. Aydın O diyanlarda <gülüyor> eh, ya? Hə. O, o o ayələr bir senedi. Hə, sən ona görə soruşdun hə. O cihad 4 dənə mərhələdən gəldi axı. 1-ci cihad dəvət dənədir. Sonra gəldi ki, Sinan vuruşanlarla vuruşum. Sonra izin gəldi, sonra ümumən. Aydındı? O nəsx deyil. O, içki ailəyə kimi deyil Məsələn, birinci icazəli idi Sonra gəldi ki, faydası yox Faydəsal zərər çoxdu Namazda yaxınlar kimi Sonra haram aldı O, nəsudur Sadəcə, mərhələdir yəni, Bəli olanda, bələ ilə Bəli olanda, bələ ilə Yəni, problem nədədir Bu, təkvirlə cihadda İnsan düşəndə o fikrə O, elə başa düşür ki İslam cihaddır, məsələn. Düz deyək, İslamda cihad var. Problem nə dədir? Deyir ki, İslam cihaddır və elə vəsfilirlər onu ki, cihadı mücahidir. Yəni, deyir ki, qutardı da əsən yüksək məqam odur. O, özündən asılı olmayaraq, dinin bir 70-80%-i onun qəribində soyuyur. Çünki bağlanır bir şeyə. Və ya, həmçin təkvirçilər var. Təkbirçilər də əsas nədir? Deyirsən ki, əsas odur ki, hakimi dağıt görürsən. Onu gördün, qutardırsan, mömin isəm, qutardır. Ona görə başqa məsələlər olaq çəşni olur və ona görürsən, dinin 70-80%-i bəlkə də çox dində zərfi. Görürsən ki, məsələn, nə qədər qardaşda vardı idi, məsələn, sonra döndülər. Dedilər ki, birinci deyirdi ki, biri gəldir, dedi ki, təhcüldə heç vaxt keçikməzdir, həmş Elə ki, deyir, düşdüm o fikirə, deyir, Az qaldı namazlarımı altıq təhkinin sonda Hələ nafirlərindən zəndən danışmıram Gecədən heç danışmıram Yəni təsəllüksən, bu özünə onun xəbəri yoxdur sadəcə Yəni elə başa düşür, İslamı düzgün deyil Yəni bir tərəfli Var o məsələ, var Cihadda var Tağutda var Lakin nə vaxt olur tağıt, nə vaxt olur cihab? Şəriyyət dediyi kimi. Şəriyyət qoyan qaydalardır. Yox, sən özündən başında tağıt nə gəldi? Hələ onun ağlıla yanaqsa özü tağıt çıxır. Çünki, tağıtın növləri var axı. Biri də odur ki, elimsiz danışmaq. Elimsiz tanışan danışan tağıtdır. Ayra, yəni, hamısı nədə də yalışda? Cahilliyi bir də şiştirmək. Şirkə dələ düşməyin nəticəsi budır. Şirtməyin. O vasitələrini də götürməyin səbəbi o bundadır. Şəriti müxalif. Hamısı şirtməyin nəticəsində. Hansı ki, birinci və ikinci qayda şeyhin, rahiməullah, hamısı səbəb şirtməyin nəticəsindədir, cahilliyin. Onlar salihlədi, şirtlər elə dedilər ki, hətta bunların vasitəsilə yaxınlaşaq. İbadət artıq bölündəyir. Aydındırıq. Əbu Yusuf Əli Fərrac belə bir alim, Saudi yapsın alimdir ya, Əbu Yusuf Əli Fərrac bilmən, tam ilə yaxşı belə eşitmişəm, dəyi bilmirəm Əbu Yusuf Əli Fərrac bilmən, ola bilsin məsələn, onlar özlərinə hansısa, məsələn, elm tələbələrini götürürlər məsələn, və ya başqa yerdə bir var, məqdəysin ola bilir hələ lakin Yəni, bəli məsələlərdə baxma lazım birinci alimlərə, sələflərə Çünki məsələn Kim ki, hal-hazırda cəmatı cihadı çağırır <coughs> Artıq, görsən, məvqeyi düzgün deyil qüvvə lazım, baxı Ən birinci şəhətlərindən biri Qüvvədir Kim deyir ki, qüvvə var Müsləlmələrdə, kim deyir Hələn, Müsləlmələrin nə qədər ehtiyaclar var Özlərinə Təsəlində, onu da məsələ İslamdan çıxardan Hamısı olar müsəlmanlarda var Sən belə vəziyyətdə nə danışsan? Birincə əqdən cəhətmə ilə artıdır müsəlmanlarda Bəyəqə sələm bəzən danışırlar Fələstin, Fələstin Nə baş verir hamı zəyə qəlbimiz ağrıdırır? Məsələn, elə qadrla Hərdən adam görür ki Adam dəhşəti gəlir doğuna. Lakin özü geri saxlayırsan da O demək deyil, şəriyyətin qaydaqanını keçkinə həddir Lakin, nə baş verir, bir şey də ağırdır. Lakin həlli məsələni avtomat götürüb həll eləyəcək yox. Həll olunmıcıq hələ. Məsələ həlli nə dinə Dini qayıtmaq. O, Peyğəmbər sadistə deyirə, sallallar üçün İzə, axasdım, aznabəli, baxar, o İzə, radiyotum, bizar əgər tarla razılaşsaz və inə ilə qoyulana <Sessizlik> tutsaz və işte, əgər cihadı tərk eləsəz, Allah Subhanahu taala sizi zəlil eləyər və o vaq qaytarar ki, o vaq qaytarar ki, dininizə dönəcək. Yəni tikinə. O vaq qaytmağı demədi, o vaq qaytarar ki, cihad elə söz. Hələ dinə dönmək cihad yox. Əgər dinimə səm nə qədər cihad eləsən, alınmaz heç nə. Həm də şəriyyətdə cihad eləyib qurulub ki, onlar müsəlmanlar fayda görür. İndiki döyüşlər heç biri ancaq zərərdir. Çünki şəriyyətə uyğun deyil. İndi bəzilər bir səhəm şübhə gətirir. Deyir ki, ah, oturub evdə ona görə belə deyir. Bələ deyir ki, bu bələ demirəm. Bu müalimlər deyir. Mənə sözümdə övrədikləm. Ona gidənlər Yox, indi aydındır, yo. o aydındır, bəzilə etiraf eləyir Bəzilə etiraf eləmir də Bəzilə, məsələn, görüb qalırları burada danışır Onun anası hristiyan idi Yox, yox, yox Hristiyan idi, o, onun anasını təşkil edir Yox, anası kafirdir, düzdir Ancaq münasibət anayı baxmaq lazım anadır Sizə kafir olsun Ona qeybəmələ salsam o Mədənədə zövcələn birinin anası gəldi, kafir idi Hətta qadın buraxmadı evə. Hansan xəbər göndərdi, Peyambar salladı ki, "Goy daxil olsun, ona yaxşı bax, xidmət elə." Peyambar sallışın borcdu yağı dedi. Heçdən xəstənim gəcəyə hal etdi. İnşallah gələcək o. Məsələdə yəni kafillənin münasibət bunu da başa düşməyiblər. Bunu da bir səhvli başa düşüb. Davırdı, qurtardı. halaldı. Yox, qana halaldı. Və vədisi ki, Kim kafiri, əhd kafiri və ya zirmini öldürürsə, cənnətin iyi gəlməcək ona qiyamət günü. Hansı cənnət iyi 40 illi yollan gəlir. Qosbuqayət səniyyəni yək. Başa düşməyiblər, Yəni, problemlərsə nədə deyil? Cəm eləməyiblər dəlilləri. Dəlillər cəm eləməyiblər. Belə bir adəs var ki, kim cifad olar səbəbdir qardaşım sən zər Var əhəng. E. bir müsəlman məsələn istəyir ki şəhid ola. Hər bir müsəlman o məqama çata. Hər bir müsəlmanı yəni deyəndə ki hal-hazırda məsələn cihadı qaldırmaq o bir cihadı inkar edir. Ola Və bir qəlbimizdə yoxdur cihad. Cihad heç kəs inkar etmir Hamıs hər bir müsəlmanın qəlbində cihad var. Sadəcə bunu həyata keçirməyin. Elə deyil. Məsələn, mən yığın bir daha komanda dəstəyə gedim arası döyüşməyə. Yəni o hələ hələ nəticəyə bax. Nəticə. Əsl nəticədir. Nəticəyə bax. Nədir? Yəni heç kəsimir. Məsələn, müasirə alıblar şəkəndir. Bilirsən ki, hamı girib qılacaqlar. Onda döyüşkünlə kim əlində silah saxlayıb belə Amma ondan qabaq görürsən ki, əgər uzacaqsənsə, sülhə ged. Danşıqları ged, sülhə ged. Və ya geri, geri çəkik. Qüvvətlən sonra gəl. Bunun qaydası var. Yəni, onların başa şüklər ki, biz deyirik ki, yox, heç dənə bək otur. Gök əbəldürsün əsəni. Yox. Xalib-Nurvalid Muhta dövüşündə Gördü ki, rumlular çoxdur, görəcə ilə alımsın, müsəlmanlarım, müsəlmanlarım, <gülüyor> əmr edək ki, geriyər. Peyyambar sahası eşit etdi ki, qələbələ təbriklədi, xalədə müqalədi. Yəni, qorudu müsəlmanları. Yəni, döyüş, döyüşə giriməmək o, uduzmaq deyil. Ola başa düşməyilə sadəcə, aydındır. Ona görə Peyyambar sahası nə deyil? Bu xalədə, rivayətdə ki, Təmənnə etməyin ki, kəfirlərlə görüşəsən. Arzulamayın. Aydın deyib, şey də, şey də düşə. Sən nəticələrə baxsan, bir, bir geriyə, cavaha bax, fikirləş, götür-qoylar, yəni. nələr baş verir artı dünyada. Mən, əgər sən bunlardan da ibret götürmürsənsə heç nə. İndi yaxşı. Gidiş deyək ki, şəriəti bilmirsən. Üs dünyada görsəm nələr baş verir? Yəni, ağzından ola bilərdir, hansısa öz torpağın müdafiə cəhətində baxır. Yəni, bir də qarabağdaşı kimi. Bilsən, müdafiə məsələn götür taq ki, məsələn, Çişənistanı da məsələn də. Götür məsələn Çişənistanı. Məsələn, orada birinci döyüş başladı ki, müstəqil olmaq istəyirik. O artıq səhviyyədir. Orada birinci, Rusiyada nə qədər nə qədər müsəlman məntəqələyi var. Ən böyük də Tatarstandır. Sən dur, qaxı, özünə Rusiyanın içindəsən. Siyasi cəhətdəndir bu züqün deyil, dəxil. Yəni, qıraqda olsaydı onun, bəlkə qonşu ölkə, əgər gücdə ölkə olsaydı, səni kömək ilə yərdir. Yaxındadır, gücdə ölkə yoxdur. Yəni, sən qaxı ilə cəmatı fikirləşmədən, bo, balaca bir dənə yer, hansı ki, 50 dənə ölkənin səkirliyyətsə, şurada yer qalmacaq, torpaq. Dursan belə vəziyyətdə özünə işıq da, su da, hər şeydə o, sən o dövlətdən alsan. Neçün? ki sən ödəyə bilərsən, amma cəmaət də ödməyəcək. Sonra səni dövrətəcək cəmaət. Yəni söhbət cihaddan gəlmir, söhbət sonra ondan sonra necə saxlaya bilməyəndən gedir. Yaxşı, cihad sonra. İndi nəysə girdilər ustad, döyüşdülər. Birinci müharibə qutardı, dövləti aldılar. Sonra nə oldu? Başlarla bir-birilə qırmağa. Bir-birilə qırmağa başladı. Sonra bunlar da nələdir kafirlər? Çekidilər, dələr, yaxşıdır o, aralarını qızışdırdılar. Sonra bir dənə bir dənə hey lazım idi. Sonra biraz qüvvətləndilər, özlərinə gəldilər. Sonra bir dənə qırağıda bir dənə geriş elədilər ki, daha gəlin bura. Bunlar da getdilər. Bir başladı. Bir sonra daha girdilərə. İndi məsələn götür Məsələn indi meşrədədirlər də əmirlər də doqqadır Bunlar indi biz deyək ki Ola bilsinə Müdafiə cihadı növə olsun Ancaq Müdafiə cihadı necə olur ümumiyyətlə Məhfubu necədir Məsələn, müsəlmanlar torpağa da yaşayırlar Kafirlər girib olan zəbd elədirlər Qarət eləyiblər Gücün çatsa, gücün varsa qoruya özü Çıxat olaraq Qutardırlar, belədir də Çatma. Güdün çatmasa ya geri çəkib ya danışıqlara get sülhə get ya da danışıqlara ya da eğer görürsən danışıqlara geləsə qıracaqsə güdün də çatmır yer varsa geri dön geri dön qüvvətlərindən sonra hücumun keçərsən İndi bir dəstədir birinci dövüşü ilə bular Burada dövüş deyil burada partisan dövüşü deyil Güdü aşağı patladırlar Hara patdatdılar. Ölənlər də müşərmanlar da ölür. Yaxşı patdatdıq, biri patdatdı özün. Hələ bu qalsın, şəriətlə düzgündür yoxsa yox? Özün patlatma. Elə bəziləri deyirlər ki, onlar görək ki, Şəh-alban edib yalandır. Hə. Gör şəh bunu. O meydanında da başqa şeydir. O döyüşdədir. Amma sən gir avtomuzun içində və ya faxtı cəmaat uşaqlar oynayırlar orada. Laf tutaq ki, 5-dən kafir var. Sən dur, özü ki, nə? Yəni, bu döyüş mənasızdır belə hərəkəs, adımlar, bu müqavimət. Özü müqavimətdə problem nədir orada, məsələn, Çiçək İstansiyyətində? Bunlar bir var cihad müdafiə, var tələb. Bunlar orada Müdafi cihadı altında tələb cihadı tətbiq edirlər. A tələb olunanda fikir nədir? Bir yeri aldın, oturma olmaz. Gəl keçəsən o birsinə. Ordan ora. Yəni daim cihad etməlisən. Ona görə məsələn nə edibdə doqqar. Bütün Qafqazı imarat elan İslam dövləti. Belə müdafi ola. Müdafi cihadı biz bilirik ki, müsəlmanlar yaşayan bir yerdir kafirlər giriblər, gücümüz varsa müqamət göstərin, alın. Yoxdursa ya sülhə gedin, ya da çəkirin, qəliyə, güclənindən sonra gələrsiniz. Müdafi cihadı budur qardaşlar. Yəni, bud oturub orada eylanlayıb Kafkazı imarat. Bütün İslam dövrəti eləyib. Yəni, o tələb cihadında heç bəli şeylə edilmir tələb cihadında heç bəli şeylə edilmir alandan sonra hə, edilir yəni biraz qəribədir biz indi demirik orada şeyləri biz, qardaşlarımızdır, lakin bu üslub, səhv üslubdur indi orada el elələr var məsələn, səhv solucu bəndə çıxsaq orada el elələr var, məsələn doğrudan da Allah üçün dövüşürlər doğrudan Allah üçün dövüşür yəni bu, başqa şey niyyətində yoxdur baxma indi də əməlindən danışılır. Yəni yaxşı uşaqlar da var, sadəcə o üslub bir nəticə verməyəcək. Bir nəticə verməyəcək. Deyib artıq neçə il döyüşürlər, laf neçə il döyüşürlər, bir nəticə vermir. Adam belə fikirləşir, heç nə heç nə. Çünki birinci çamalı çənə qəbul Sən dəvəti yaymaqdan anlarsan, şair. Yəni onlar o silahları arandan almaqdansa dəvətə fikir verseydilər daha çox fayda verərdi İslam'a. Bu bizim vəziyətimizdən fərqlidir. Bizim axım toparla yərməy. Yo, bizdə başqadır. Bizdə başqadır, onlarda tamamilə başqa. Bizdə başqadır. Bizdə belə əsirlərə va müdafiə çağırışı misaldır. Və müdafiə çağırışı belə olub, Qarabağda kimi. bizə vacibdir, oranı götürək. Bu, müdafi cadı misaldır. Amma məsələn, orada ursə artıq indi, indi obrisində deyil, Qadirovda deyil, necə, necə deyil. Bunlar dövlük, binalar tükür, küsələ azadır, cəlidlər uşaq, cəmad yaşır, sakit. Bu, gəlir, təzədən patlır, orada belə xulasə gedəndir, orada pul söhbəti çox vaxt görürsən, il gəlir, hakimiyyət iyi gəlir, hansısa bir kimisə kimdən xoşu gəlməmək. Ursə ona gedir artıq. Y yəni, Afqanistanın nə qədər müsəlmanlar öldü. İnşallah Allah Ələlər şəhətlərində qəbul etsin. Nə qədər? Ruslarla. Bizim alimlər daha mı oradaydı? Şəhəklər. Lakin, sonra nə, sonra nə oldu? Sonra başladı bir bilən qırmağa, sonra talibələr çıxdı. Talibələr gəldə Pakistanla. Ayyumda ya. Bələlə ya Allah müşənnə ona kömək olsun. İnşallah biz öyrənməliyik, əməl etməliyik, dəvət eləməliyik isə Bu üslubla inşallah millət inşallah qalxar, yəni düzələr, yəni qalxır o mənada ki, düzələr. O mənada. Aydındır? Hə, tutunlar. düzgün, əq -düzgün düşgünə gedib Düzgə fikirlərə olar da, qəbrləri öllərlə ölməz, ölməzlə Aydın dirillərlər. Aydınlıq, yavaş-yavaş dediyin yayılır, gedir. Həm yayılır. adamlar istəyir, hə, adamlar. Adamlar istəyir. Hə, də adamlar. Yerində hə. məqsəd hə, istəyir. Mən nə dedim ki, bu fikirdir ki, bu təkfirdir, bu cihaddır. Bu məsələlər bir yandan kafirlərə sərf eləyir. Sərf. O, bu yaxd dedim Fitvanə şəhvinə Fozanın Şəh şey Fozandan soruşdular ki, indiklər xarici demək ola? Şəhvan Hozan deyir ki, onlar xarici idirlərdən pisdir. Onda ki, onlar xarici idirlərdən pisdir. Indiklər. Yəni onlar 600 danışırdılar, bunlar nə edirlər? Yalan danışırdılar məsələn. Onlar məsələn hafiz idilər. Şiblən başdır ki, yaxınlaşanda elə görünür ki, Ərifətəy, Arifətəy idi hamısı səsdən quran oxuyurdu mən. Mümkünən çox, Hələ, heçsindən qalsın qıraqay. Hələ, başqa elmlə. Yəni, bu, budur problemlər. Bələ də heç bir xeyr gözləmədə, belə üslublarla, kim ki, o üslubu tutub, o, İslamı fikirləşmir. İslamı fikirləşmir. Məsələn, danışın fələsindən. Kim ki, danışır, yandırır, ancaq Mən adamı məsələt görərdim, göndərərdi, bir dənə bir əxtə qalardı fələsində yaşayardı. Orada biri gedmişdi o, yaxınlar dostlarımın biri, qüçü ziyarət elədi. Nəsə, deyir ki, yahudilərin məntəqəsidir, qüçü də fələsindən məntəqəsi tərəfdədir. Deyir, o meçidə girmək üçün görək, fələsindən isindən keçəsən görək. Deməli, deyir, bəlidir, biz sərhət edir, keç, keçməli olduq. Hə, bizə dedilər ki, oraya gedmir, biz şey, sizi qoruyabilməyəcək də, sizə cavab edək deyilir. Hə, Dedik, o nə olub, kirabda, nə var ki? Deyil, ələ, hə, hə, nə kimi gördük ki, oğurmaq istəyirlər. Hə, Bir o, o saat, ciblər, zatlar, zar, hər şey. Deyil, ələ, hə, özümüz hələ saxsalama çıxdıq oradan böyük şeydi. Yəni, abu havada başqa da Yəni, sən belə abu havada götür cəmatı, cihadı qaldır, səhvdir şərt var. O, nə vaxtdır deyir? Vaxtı olan gələndə, o şərtlərə muvafiq olanda şəraitdə. Və belə olur başdan. Yəni deyəndə ona görə deyəndə deyirik belə şey deyəndə, "A, farlıq, bu Bu cəza da eləməkdir." Aydındır? Hmm. Yaxşı, inşallah gələn dərslər 3-cü şey, qaydanı biraz geniş götürərik. Yaxşı, inşallah. Şiml Oğlum, siz də fresh şəhdləri də götürəli və maneələri nə maneələrdir, nə şəhdləridir. İnşallah. Ki, aydın olsun. İnşallah. Allah bölüdürsən. Salamu alaykum,